إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه فنأوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد fəinnə astaqillə hadisə kəlamu llah və xeyrül hədə hədə mühammədin sallallahu əleyhi və əlihi və səlləm və şerrül əmuri muhtəsatətəha fəinnə kullu muhtəsatə bidə'ə kullə bid'ən dalələ və kullə dalənətnənar nəfsəmsəlləməllah əmmi nəsəklə olmağı çağı var və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn-i Abbasə nəsiyyət edir. Necə gəlir kədistə, bir Peyğəmbər sallallahu aleyhələ yanındaydım, İbn-i Abbas bir, radiyallahu anhümə, və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhələ çevrilir mənə, dedi ki, ey uşaq, istəyirsən mən sənə bəzi kəlimələr öyrədim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhələm Görsənir ki, uşaqların tərbiyəsinə mühüm yer ayrırdı və öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu ərsələn həmçinin görsənir ki, ən birinci torhidə öyrədirdi. Uşağı başa salırdı. Yaşadığı gələcəkdə həyatı nəcə qurmaq, hansı əqidədə, hansı fikirdə olmaq. Və ən birinci tövsiyyəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İbn deyir ki, Ehfad illəhə yəhfadək Yəni, sən Allahı qoru Allah da səni qoruyacaq sonra hədisdə davam edir ki, Ehfad illəhə təcidhu ticahək Və Allahı qoru Və nə qoruyursan, nə edirsən onun da qarşılığını görecəksən Onun gələdiyə ki, əzəəl-tə fəsəlilləh və əzəl-tə əzəl-tə fəsəlilləh ki, bir şey istesen Allah'tan istə və bir şeydir kömək istəsən sınmak istəsən Allah'a Allahdan Allah'tan kömək istə və sonra buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm uşaqlı başa sağlır öyledir və dəyir ki və aləm ənə ləumə ləuqtəmə ətə alə an yənfəuqə bir şeyin Ləni yənfəukə illə bi şeyin qəd ki, bilinən ki, əgər ümmət bütün hamısı ki, kişənə bir xeyir eləsinlər Allah Subhanahu nə yazıb, o xeyirdən başqa heç nə elə bilməz elə sənə. Yəni Allah Subhanahu sənə nə yazıb, o olacaq. Baş Və nə yazıb Allah taala o olacaq. Ha, hamı yığılışda da ondan artıq heç nə elə O şura tamam deyir ki, va niçə məala ayə ayər rukə şey ləm yədrukə illə bir şeyin qəd kətəbəllahu əleyk deyir ki, əgər hamı qorxa sənə zərər verməyə Allah Subhanahu nə o zərər nə qədər yazır o, o qədər verə biləcəklər ondan artıq etək çünki ruhfiat ilə aqlam və juffətəs suhuf Çünki qələmlər artıq ə, mürəkkəbi ə, qaldırılıb, yazılıb, artıq qutarıb, o cümhətə çoxuq. Yəni, artıq kitablardır bağlanıb. Artıq quriyib mürəkkəbi. Tirmiz rivayət edib. O, bəhədə səhifdir. Bu, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhü sələləmin bizə vəsiyyətidir. Necə uşağı tərib eləndirir. Və nədən başlamaq lazım? Təbii ki, ki bu vəsiyyət neyin ki, uşağa hamıza aiddir. O da hədistə Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, Allahı ya, sənə yaxşı olanda tanı və sonra çətinlik olanda sənə Allah s.ə.v sənə tanıyacaq. Yəni, Allah s.ə.v tanıcı ilə vaxtında çətinliyə düşəndə Allah sənə tanıyacaq. Yəni, kömək edəcək. Ona görə çox böyük vəsiyyətdir, əzəmətli. Kim bu vəsiyyətə əməlləsə, Nəcət tapacaq. Fəhəmçinin Peyğəmbər salıqdan bu vəsiyyətində bizə buyurur ki, cəza əmələ görədir. Yəni, əməllərə bağlıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əh, eh fazillə, sən Allahı qoru, Allah sən qoru Və bununla göstərir ki, ən birinci əqidədir. Ən birinci, Allahı tanıma lazımdır. Ona ibadət eləmək lazımdır. Yalnız. Və bu ibadət xalis olmalıdır. Hansıq qəbirə yox, qəbirlə bir yerdə yox, başqa əsqilə bir yerdə yox, beş parmaqla yox, bağlarla yox, arabalarla xalis olmalıdır. Çək ki, ibadət təmizdik istəyir. Onun yer Allah s.a.qələ deyir ki, kim mənə ibadət edirsə təmiz, mən onu kömək eləyirəm. Və həmçinin Peygamber s.a.qələri s.a.qələm Bu hədişlə ümmətin əqidə üzərində tərbiyyələndirir. Düzgün əqidə üzərində. Və düzgün baxış budur. Və düzgün Allaha bağlantı budur. Ona görə Peygamber saatində durur ki, sən Allaha qoruy, Allah sən qoruyacaq. Allaha qorumaq nə demək idi yəni? Allaha qorumağa əhtiyaz var? Yok. Sadəcə məqsəd hədişdə, yəni onun hədd qoyduğu həddlərə rayət elə, haqları rayət elə, əmirlərə rayət elə və nəhlərinə də riayət elə, yəni qadağan etdiyi şeylərdən çəkin, qulaq asın. Çünki Allah Subhanahu taala hər bir şeydə hədd qoyub öz qulları üçün. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, tilka hududullah fe la ta'taduha. Fə qəratülət 29-cu aya. Bu Allahu Taala'nın xəddidir, yəni qoyduğu qanundur, onu ki aşmayın. Sonra başqa ayda buyurur ki, tilka hududullah fe la taqrabuha. Və Allah Subhanahu qoyduğu Ona yakın durmuyun. Yani qadaqandı, ona yakın durmuyun. Bakara suresi 187. ayə. Fəhəmçinin öz kulların, Allah'ın həttənin pozmanı, pozmanından çəkindirib. Və buyurub ki, وَمَنْ يَتَعَذَ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَالَمَا Kim Allah'ın talağın qoyduğu hətti keçsə, o atın anca özünə zülmədir. Talak suresi 1. aya Və başqa ayda buyurur, وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُوا ظَالِمُونَ Fəkirəz suratı 129. aya. Yani kim Allah'ın ehddini aşta, Allah sahələr qoydun ehddini aşta, o, o, o, o, an, o olardı zanımlar. Ve ona göre kulun Allah karşısında olan hakkı yalnız ona ibadet eleməyi ve ona şerif qoşmamalıdır. Ve Allah'ın da kulun karşısında olan hakkı oldu ki, Əgər o canlısı, onu ibadəs edir, şərq onu onun salsın. sağ olsun. Həmçinin Allahı qurmaq, onun əmirlərini rəayət eləməkdir. Ona görə mümin, Allah səhəllərin əmirlərə gələndə, deyir, səmiyyəna və atağına, biz eşdi və tabi oldu. Ona görə fikir versin, quran kərimə şəriyyətə, xədislərə, Allah səhəllə bizə nə qədər əmirlər edir. Və məsələn, əmirləri, əmirlərini rəayət Görmək, emirlər edin. Tılçiyyəl edin. Mesələn namaz. Allah əzmətlərə buyurur ki, hafızı ələ salavatı və salatı və salatı Namazları kususlandı, orta namazı görüyün. Rəyət edin. Yani, Fəqirə Sürəti 238. ayə. başqa adı buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ هُم ələ salavatihim yuhafızûn. Mümünün Sürəti 9. ayə. Yani onlar ki, onlar namazlarını görüyərlər. Yani vaktindakilər rəyət ediyərlər. Həmçinin qorunan məsələlərdən bizə buyurur ki, andımızı qoruyaq, and verdiyik, geri onu eləyək. Ona görə Allah s.ə.v. buyurur ki, başqa ayədə وَحْفَزُوا اَيْمَانَكُمْ Öz andlarımızı üstləndə durun, qoruyun. And ikəndə, Maydur suresi 89-cu ayə. Həmçinin qorunan əmirlərdən məsələn, Allah s.ə.v. buyurur, öz övrək yerimizi qoruyaq, haramdan. Allah Subhanahu buyurur ki vel hafizine furucu vel hafizat Yani möminlərdən danışır kişilərdən qadınlardan ki həmçinin möminlər olardı ki öz e, övətlərin həm mömin kişilərin qadın, qadınların qadınlar qoruyalla tanımdan Ahsar surəsi 35-ci aya və başqa ayə buyurur ki kullu'l möminina yaqudu min absalin ve yahfizu Nur surəsi 30-cu aya ki öz gözlərin və öz övrət yerlərin haramdan qorusunlar. Ona görə Peyğambər s.ə.v. buyurur ki, iki şey kim qorusa, onun üçün cənnət abuddir. Cənnətə girməyə vacibdir. Dedi ki, birinci dil, ikinci də övrət yeri. Buhari, muslim, rivayət edin. Ona görə kim Allahın həddərinin qoyduq qanun qaydı qanuna rəayət eləsə, əmirlərini rəayət eləsə, nəhirlərindən çəkinsə, Onun təbii ki mükafatı cənnətdir. Ona görə Allah təala buyurur: "Faqruluni a'furkum. Siz mənə yad əl alın, mən də sizə yad salacam." Və qərat söhəti 252-ci aya. Başqa ayə buyurur ki: "İntam surullu a'ansurkum. Əgər mənə kömək eləsəz, onu mən də sizə kömək edicəm." Məhəmməd 7-ci aya səllatə. Və başqa ayə buyurur ki: Siz mənə sözünüzə riayət eləyin, mən də nə demişəm ona riayət edən." Və qərat söhəti 59-cu aya. Ona görə Allah s.ə.və həmçinin bizə bu məsələlər başa düşmək üçün bizə misallar da çəkib. Necə öz qulların qoruyub o. O vaxtçı onun qulları onu qoruyurdu. Bax Yusuf ə.s. Məzlum zülm edilib ona cindir atılmışdı. Allah s.ə.və onu çıxartdı oradan. Və sonra hətta elə vəzifə verdi ona böyük vəzifədən biri misirdə. Və ki, sual çıxır ortaya, Nə üçün Allah Musanı qorudu, e, Yusufu qorudu? Nə üçün? Çünki Yusuf əleyhisselam onu qoruyur da, onu görə onu qoruyur da, onu qoruyur da, Fikir ver, Yusuf əleyhisselama o vaxt ki, əzizin yoldaşı, həyat yoldaşı, qapın da öz nəfsinə çağırdı, cinsa laqaya, o Allahın, Allahı qorudu orada, yəni Allahın əmrinə qorudu, nəhinə etmədi, qadam etdi, şey etmədi. Ona görə Allah s.a. onu bax, külmədə çıxatdırdı. Həmçinin Yunus ə.s. öz qulundan bizə xəbər verir. Yunus ə.s.ın halı daha çətin idi Yusufdən. Çünki Yunus ə.s. böyük bir də balığın qarnında həbs olunmuşdu. Olar ki, Allah s.a. onu orada qorudu. Neçün? Çünki o, yaxşı olanda ona Allahı qoruyurdu əmirlərin. Ona görə çətinliydi Allah s.a. onu qorudu. Allah s.a. buyurur ki, Fələlə onun o sabahçılardan olmasaydı, lapisdə bağrında diriləcək günə qədər qalardı. Fat surəsi 143 143-cü ayə. Allah Fatr buyurur ki, əgər o Allahı zikr edənlərdən olmasaydı, o qiyamət gününə hələ o balığın qarınında qalardı. Fikirləşsən, Allahı ondan qabaq Allahı zikir etməyi ya da salmağı onun balığın qarınından da Xilaf etdi, Allah da onu yada saldı orada. Və ki, dua etdi, Allah da onun duasını qəbul edindi. Ona görə Məhsələ Müsləm Allah bunların hamısı bizim üçün ibrətdir. Ona görə müəmin gəri, müsəlman Allahın yadan çıxatmaya. Hər bir məsələdə, hər bir məclistə, əgər Allah zikir olunmadı, o məclistə bir xeyr olmaq bərəkət. Bax, ondan da dəhşətçin İbrahim ə.sələm. Ola çı odaqdılar. Allah Tala onu oddan qorudu. Görünür nədir? Allah Tala o da əmr O da Allah Talanın əxloqudur. Allah Tala xalq edib onu. Allah Tala o dedi ki: "Qulna yanar kunu Ənbiya surəsinin 69-cu ayə. Dedi ki, oda İbrahim üçün soyu və salamət olsun. Yəni yandırmar. İşsiz olmaq. onu görə aqbarda da yanmadı müşkilərə nəyə baxır. Bu da nəyin nəticəsində, nəyin səbəbinə görə, təvhidin səbəbinə görə. Əqidənin, düzgün əqidənin düzgün təvhidin səbəbini görə, düzgün təvəkkülün səbəbinə görə Allah taala onu oddan xilas eləyir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi üç nəfər ki, deyir ki, onlar ki mağaraya girdilər, sobuq daş gəldi, düşdü mağaranın qabağına, qaçının qabağına çıxan yerin qabağına, və sonra onlar başladılar öz əməllərinin zikrləməyə. Qeyd eləməyə. o vaxt ki, onlar Allahı görə əməllərin o vaxtı qormuşdur Allahı, onun əmrlərini tab olmuşdurlar, Allah taba da onlara bura kömək elədi olaraq. o əməllərin nətləsinə görə. Ona görə bu vəkiyyətə qulaq, çünəm. Çünki hədis, hədis oxumaq nağıl kimi oxuyub, keçmə. Təbii ki, orada hamısında ibrət var, hər bir hədisdə, hər bir ayədə Və hansısa da xulaqsa da budur ki, nə qədər Allaha bizi qayt eləsəyik, onun əmrlərinə tab olsa, o qədər nəzət satılacaq. Tap Bu dünyada və ahirətdə də. Ona görə sələflər, vəzə sələflər deyərdilər ki, kim Allahı, kim Allahı qorusa, Allah salı onunla olar. Və Allah salı əgər onunla olarsa, onunla, məqlub edilməz bir qoşun var yanımda daima və həmçinin yatmayan bir qarolçu var, həmçinin atmayan bir yol göstərəni var. Fikirlərsən, əgər Allaha qorusun. Ona gələ, bax Musa nəharuna, Allah salı deyir, Lətəxafə, innəni məqumələ əsmaullə ara. Daha sürət, 46-cı ayə. Deyir, qoxma, qarına Musaya. Mən çizmənə, eşitlənm və görürəm. Yəni, mən Nəzarətim altındasınız. Mənim köməyimin altındasınız. Həmçinin bunu Abu Bakır'dan Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm mağaranda olanda Allah Subhanahu buyurur ki, "Biz yəqulü sahibihi", o sahibinə dedi dostuna, "Lə təhzan in Allaha məana." Qorxma çəkmə. Allah təala bizimlədir. Cövbə saratı 40-cı Çünki Allah Subhanahu buyurub, "İnna Allaha maal muhsinun." Nəhən surəti 66-cı aya. Allah Subhanahu buyurur ki, Allah təala onlarla deyir ki, onlar təqva ehlindən olmaq Allah təala əmləni təbəvül edən və əhlindən çəkinənlərlə deyir. Ona görə də qardaşlar, əgər birisi Allah təlladan kömək istəyir, Allah təala dualarımızı qəbul etsin və sair və sair bizə Allah məla kim yaxşı olanda Allah Allahdan çıxartmasa, Allah da ona çətin olanda Allah təala onu yadan və kömək eləyər. Yani. görə çalışmaq məsələdə ehtiyatlı Yəni, ası olma və bilgi ki, nə qədər ası olsun, o da Allah s.ə.və rəhmətindən və köməyindən uzaq də yandıysan, amma nə qədər itaətdə ciddi olsun Allah tərəf gəlsən, Allah s.ə.və sənin köməyə də gələcək, sənə də yada salacaq xüsusən də elə baxlar ki, o vaxt sənin köməyə ehtiyacın olacaq. Allah s.ə.və bizi şüfa edilmərdən etsin və bizi Allah s.ə.və əmirlərinin qayət gələnlərdən etsin və Və nəhləmandan çəkinməyə kömək etsin. Allah Subhanahu ələ həmçinin ölkəmizdən, həmçinin müsəlman ölkəmə xətaradan qorusun. Allah Subhanahu təala məscidləri açmağa kömək olsun. Yavru Əbəker məscidini açmağa kömək olsun. Bəli, kimlər ki manedir, yavru onları dizalandır. Allah həmçinin bizim bizim məscidimizin cemaətinin üstündən əhlindən qoruyur. Əqulə və əstağfurullah li və lakum və li sa'ilin الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على شرف الانبياء والسليين سيدنا محمد وعلى آله وأصالح أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعد والإحسان وإيتاء ذي القربة الفحشاء والمنكر والبغي يأيكم لعلكم تذكرون ولي ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأكرم الصلاة الله أكبر الله وصف الله لبعن الله محمد رسول الله خير على القلاة خير على القلاة Qasirqam etsirqam etsirqam etsirqam etsirqam. Allahəqqadulləhu əkəlmədiyəm əhəlməliyəllələləl.